Goddag og velkommen til, hvad der er blevet, afsnit nummer 31 af Apo Game Test. Jeg sidder mm -hmm. ikke alene, min navn er Christian Holfman Nielsen, men med mig har jeg den kære. Det er mig på den anden side af Skype denne gang igen, igen, igen, ja. Christian Holm. The lovely Christian Holm. Det vil jeg nu ikke sige, men uh, I'll take it, jeg tager de komplimenter <laughs> mange, tak. Okay. mange tak. Mange tak, ja, ja. mange tak. vi er jo ikke kommet for at øse hinanden til med komplimenter, desværre. Nej. Kom kommet for at snakke om, om nyheder. Mm -hmm. Og jeg har lige tænkt mig at starte med en lille kort annoncering. Ja, yeah. ja. Øh, før der har man haft en annoncering om en kommende annoncering, men <laughs> nu starter vi endnu tidligere med en annoncering om en kommende Kickstarter. Ah, okay. Så det siger i næste måned, der vil der starte en Kickstarter til et spil, der hedder Underworld Ascendant. Det er altså sådan en, en, en spil, der bygger videre på, eller en spirituel efterfølger til de her Ultima Underworld-spil. Okay. Som også nogle øh, fuldt 3D øh, Dungeon Crawlers. En af gutterne, der har været med til, at, øh, med til at have sit navn på blandt andet Thief og System Shock, og det originale Underworld, han, øh, han har været med til at starte en ny studie, der hedder. Pas Jo, stu... mm. oh, und, Undskyld. <laughs> studiet navn står alligevel. Other Side okay. Entertainment. Og de vil så lave ja. den her kampagne, der måske også. vil benytte sig skundslyst af folks nostalgi, eller måske indleve deres store ønsker om en god efterfølger. Det ved vi ikke Ej, nu. Det er svært at vide med sådan noget. Noget, der også er svært at vide, det er, hvordan de her teasers de kommer til at ende ud fordi nu har vi endnu en teaser fra Square, Square Enix, der teaser det her mysteriske PS4-spil, som de nu indtil videre kalder Project Code Set eller C, hvad man siger og de har planer om at, om at review mere ved den her Tokyo 2015 event, som starter her den 31., altså en dag efter vi optager. Så det er rimelig... Det, man skal ikke vente så voldsomt længe, men det eneste hint, de har givet ud over, ud over titlen og, og teaser-websiten, det er et mystisk tweet, hvor der bare står It was cold outside and so was my mind. Så ja. Hvad det lige skal betyde, det ved jeg sgu ikke, men det er i hvert fald ikke et remake. Så hvis man mm. tror, at det er Final Fantasy 7, der vender tilbage i en ordentlig remake, den der gang, i stedet for at putte det på PS4, bare, og så bare kopiere det fra PC-versionen, det det er altså ikke det remake, man skal kigge efter, det er, det er ikke tilfældet denne gang. Så hvad det, hvad det er i stedet for, det må man jo lige vente en dag eller to med at finde ud af. Har de sat en bestemt udvikler på, eller er det måske dem selv, eller har de måske bare ikke sagt det endnu? Mm, nej, de har ikke, ikke sagt nogen udvikler endnu. Det er i hvert fald PS4-fokuseret, så det kan jo være, at de samarbejder tæt med Sony. Det kan godt være. Ja, yeah. De tænker, at det der Xbox, der det er det selv. Det er alligevel populært i Japan. Nej, eller det er, meget, det er meget populært, hvis man går ind i butikkerne og ser. Der står der over det hele. Ja, men det er fordi det, er de det. Ikke solgt noget. Præcis. Sådan er det. Ja ja, et andet spil, også kommer til Playstation 4. Mm. Men det også kommer til en masse andre platforme mm -hmm. Som blandt andet, Ja, alle sammen, stort set. Ja. Det er faktisk alle current gen og de gamle Xbox 360 og PS3. Mm -hmm. Og PC. Det er et spil, der hedder Isle, stadig med set. Uh, Det er det de set igen. Ja, det kan være det, er det Det er bare afsløret. <laughs> det er så lavet af sådan et lille indie studie, som består af, af folk, der før har arbejdet ved Ubisoft. Ja. Yeah. Og så laver de det her 3D action adventure. Og grafikken ser sådan meget, meget farverig ud. Det er meget stærke kontraster, og så ligner det lidt... Mm. Øh, Lidt sådan en, hvad kalder man det, sådan en henvisning til øh, tidlig 3D-grafik, før man fik den her texture-baserede grafik, sådan hvor det var på, bare bitmaps, sådan, så det ah, overfløjte bare sådan en enkelt farve. Det var vist langt før min tid. Det var ja, det var en god tid med kiksede kamera og mærkelig styring. Ja, præcis. Man, hvor, hvor, hvor fløj tiden ind da? Where did the time go, som man siger på engelsk? Det kan være, den forsvandt ind i uh, Guild Wars 2, hvis man har oh. det meget. Fordi der er nemlig annonceret en udvidelse til det, mm -hmm. der hedder Heart of Thrones. Oh. Sådan kan man se frem til, hvis man spiller spil. Uh, de vil blandt andet, det er så også os hovedspil, de vil lave om på, jeg ved ikke, er det system. trade, trades... Ja, jeg har desværre ikke fyldt, fuldt så meget med, hvilket er pinligt, fordi jeg elsker gælde vores to. Okay, jeg, jeg ved ikke, hvad det hedder, men det, der svarer til et skilsystem, vil de lave om ja. på. Okay. Øh, jeg, jeg, ud fra, hvad jeg lige kunne læse af en overskrift, så var fans lidt i tider over et gammelt system, men jeg ved det overhovedet ikke, fordi jeg, jeg har ikke rigtig læst, hvad fans har sagt, så jeg Nej. Okay. viderefører bare hans påstand, ja. men de vil i hvert fald lavet om på det, så det føles lidt frisk. Og så vil der også komme øh, nogle nye profession specialisation, som gør, at man kan bruge våben, der er uden for ens normale klasses restriktioner. Alright. I det er virkelig lidt overraskende, fordi, start, fordi til at starte med i grundspil, så var et, et af markeds, markedsføringspunkterne jo ligesom, at om i det MMO, så er der ikke så mange restriktioner på, hvad du kan bruge. Hmm. Så hvis de åbner endnu mere op for det, det er jo bare... Så går de jo bare i den logiske retning De allerede var i gang med Da de startede ud med grundspil Der kommer nogle nye pvp-baner Og der kommer noget nyt uh, world of world uh, maps Alright. Der kommer garanteret flere ting at slå på Garanteret Det er min forsikring til jer <laughs> Oh, loot please <laughs> Masser af loot. Mm -hmm. øh, Nu er snakke vi snakker om hvad hedder, Nostalgi til at starte med mm -hmm. Så er der en anden Nostalgic Rider Hvis man kan kalde dem det <laughs> Det er firmaet der hedder In Exile Entertainment Der har haft ja. succes med andre øh, Hvad kalder du den det? Sådan af klassiske franchises Var det ikke også <laughs> dem, der lavede Hvad hedder det? Wasteland 2, tror jeg? Ah, det ikke mås mås Måske, måske. Jeg, jeg kan ikke huske så meget Det er lidt sløret omkring Wasteland 2 Der var der også ja. Wasted 2 Eller ja, ja. et eller andet det var, Okay, det var, en, det var en fantastisk joke Den tager jeg i min Mhm mm men de vil øh, annoncere og oh, snakker om The Bard's Tale 4, som er sådan noget. Øh, hvad er det, Det vil på en klikspil, var det ikke det, de gamle, eller sådan uh, adventure-spil, eller sådan noget? Jeg har dem på min, på min mobiltelefon. Det er lidt pinligt, det eneste Bard's Tale-spil, jeg kender, det er det der reboot, reimagining, oh. uh, action RPG. Okay, ja. ja jeg, har Udenfor... det på, jeg har det på Gorg, så... Når det kommer også til PC, hvornår var det ja. kom det kom det til PS2 og Okay, jeg, jeg tror skulle være ikke efter huske. det. Kan skulle kan jeg lige tjekke. Eller er det måske kun på PC. Nah, der er PS2 her. Det er okay. 2004. Okay. Men vent lidt, det var sådan lige på konsollen til at være. Mhm. Mm okay, Og så den sidste annoncering, hvilke jeg slutte af med. Det er så en opfølgning på sidste uges hotte teaser rygte. For et <laughs> teaser rygte. Grund... Teaser rygte. ja Det er sådan en rygte, der er en teaser indtil. Uh! Det var fra øh, Quantic Dreams Der havde mm -hmm. lavet sådan en Eller det, gik, det var de andre man i hvert fald Det om der havde lavet den, Fordi at man forbandt det med Den her teaser site det må være til det her spil ja Og det har noget med Quantic Dreams at gøre Og det var så rigtigt nok øh, jo. De nåede så det ikke selv at Annoncere det Nej. Ikke så vidt Jeg, jeg tror man ikke jeg har set deres annoncering, officielle annoncering Det var fordi Nej. de lave sådan en countdown til, nu Der kommer en nyhed om syv dage Nej. Men sådan noget at blive spoilet af You guessed it Amazon, oh, oh, oh. der lagde spil op til, til Pre-Order, der var, der var det her Fahrenheit, som folk mente det var. Til... Ja, det oh. sjove er jo, de kalder det Fahrenheit Indi Indigo Prophecy, så de kombinerer begge titler af det ja. samme spil fra enten Europa eller USA. Ja. Så det er jo meget mærkeligt. Ja. Ja, og jeg kan faktisk ikke huske, hedder det også Remastered eller Remake, eller Hvad hedder du? Jeg hedder vist, øh... Fahrenheit, Indigo Prophecy Remaster, det ja. er. Okay. Øhm, jeg mener jeg. Til 10 dollars. Og jeg det kommer man så faktisk kun sig. til PC. Nå for helvede. Eller ikke kun til nu, øh, det kommer også til mobilplatform. Yeah. Mm. Så det, det lyder lidt til en, en rimelig fesen remaster. Ja. Øhm, de har sådan, hvad kalder man det, fjernet lidt bløfilter fra nogle af teksterne gør, så man kan høre højere opløsning, og det vist sikkert det. Ja. De sagde så, at, at, at som ekstra indhold, i quotation marks, så sagde de så, at det er den uh, usenserede udgave, og det var kun i USA, den blev censerede, fordi det var lidt uh, nudity i, så spil for Europa som dengang. Mm -hmm. ah, og så også i med, at man ved, at når det bliver sladet til mobilplatform, så ved man godt, Nå, Ja. der er ikke så vild meget grafik eller... Nej. At komme efter her. Så. Det, var, det var lidt ligesom dengang, jeg blev totalt hyped omkring San, uh, San Andreas uh, remake eller uh, re-release, der kom ud, og så fandt jeg ud af, at det var også en iOS-port på samme tid. Så. Ja. ja, det var også, det var også lidt, lidt fisen. Altså, wow, wow, wow. Udgaven fungerer okay, men hvorfor man ikke brugte en bedre version af spillet af Minecraft? Ja, yeah. <laughs> præcis. <laughs> men det var vores sidste annoncering for i dag. Mhm. Mm det var... Så ved man lige, hvad der er blevet annonceret rundt omkring The Industry, som ja. man siger. Men nok om, hvad der er blevet annonceret. Vi skal hen til de dårlige nyheder, Hoff. Vi starter så... med de dårlige, simpelthen. Ja, hvis du ikke, hvis du ikke har noget imod det, så vil jeg gerne snakke lidt om PlayStation Vita'en. Bare forestil dig mig, der banker på din dør, og så siger goddag, har du tid til at snakke om PlayStation Vita'en. Der, der er mange fans derude, men det ser ud til, at øh, de er ikke er så altså tilfreds med den retning, Sony tager den håndholdte platform i lige nu. Fordi at Sony har altså annonceret, at øh, de vil stoppe med at supporte øh, nogle PS Vita-apps. Så det er jo ikke sådan voldsomt spændende nyheder på den front, for der oplever taget features væk, og der giver ligesom deres egen platform mindre support. Så de apps, det handler om, det er simpelthen YouTube, og maps. Så øh, det... Det er jo ikke så skide godt. Og det er faktisk, nu hvor vi optager den... her ja, tæt på den 31., som vi snakker om øh, med Project øh, Code Set i øh, optager tæt derpå. Men i hvert fald så YouTube er allerede blevet... YouTube-appen allerede blevet fjernet fra Blazinger Store øh, den 28. januar. Og, del, man, og selv hvis man har downloadet den før det, så vil Vita ikke længere kunne support den app efter den 20. april. Mm. Så uh, you, uh, brugerne de kan stadigvæk se YouTube-videoer på deres uh, PlayStation Vita gennem deres uh, browser, uh, men altså ikke igennem den her app. Så, så hvis man faktisk sidder dem nu og ikke lige har åbnet sin, eller kørt sin Vita et stykke tid, hør ja. den her podcast... Ja. Så kan man så vide oh, Jeg må ikke opdatere firmware i den Så kan jeg stadig bruge den frem til april den der. Ja, det er sådan ud ja. Så det, det lyder til det faktisk er, Lige med deres app, så kunne det godt være Det er bare sådan øh, Alt der har med Google at gøre måske Hvilket måske ja. bare de to ting Måske Hvordan tror du så det er med, med det der Nia, de, de har leget lidt med Sony øh, Fordi det brugte vist også maps til at illustrere ja. øh, Kortet det er rigtigt. Der står, at nogle features af den her app, Nia, det vil blive nedlagt eller disabled, lukket ned for igennem, hvad det, igennem en softwareopdatering, der kommer i marts 2015. Så det, det er nogle af de der features fra Nia-appen. Okay. Ja. Ja, ja. Det er lidt søvlig nyheder. Yep. Så ser ikke godt ud for den viser der. det Nej. Det er i det er. sandhed en PSP 2. Fra ærgerlige nyheder til gode nyheder. Vi skal lige have humøret lidt op igen. Yay! Så er det EA, der er i gavehumør. Nu skal man ikke oh, få vildt højt op, men der er der en, en gratis gave til folk. Denne gang er det ikke et spil. Er I stedet for, hvis man lige har brug for noget, noget guf til ørerne, så kan man øh, nu hente Dragon Age Inquisition, der har en, øh, en tavernesang. Gratis. Tavernesong. Taverne, En tavern. Alright. Så kan man lige gå ind på deres hjemmeside. Den er, den er gratis indtil 9. februar, så man skulle gerne stadig have noget tid, når den er kommet op. Mm -hmm. Til man kan bare søge efter Dragon Age Tavern Song. Gå ud fra. Den ligger yeah. den inde på deres community page for Dragon Age. Okay. Så jeg ikke engang jeg selv hentet den, men så tror jeg godt lige, lige efter det her. Mm -hmm. Så kan jeg lige sidde her og rock it out with the tavern song. Jeg ikke okay. har ikke hørt den. Har du, har du hørt den? <laughs> Nej, jeg har ikke interesseret i Dragon Age, så jeg lytter ikke lige til deres musik. Og oh, du har simpelthen <laughs> både hørt alt og sparer musik? Præcis. Ja, hvis jeg, hvis jeg hører noget musik i en trailer eller i en reklame, når jeg ser YouTube-videoer, så lukker jeg min computer ned og smider noget i vinduet. <laughs> står der et par dage, og så når jeg tænker, oh, nu tager, nu giver jeg det en chance igen. Så, så prøv at undgå Dragon et spil så, så godt, jeg ja, du kan. It has been cleansed, mm -hmm. computer, efter de to dage ud i sneen. Præcis. <laughs> uh, cola ice. Det ved jeg godt. Et mm -hmm. sted, der også er blevet cleansed, det er... Øh, i e scenen for Counter-Strike GO. Vi snakkede jo noget tid siden om øh, de her... Øh, hvad, hvad kalder man det? Betting-skandaler, mm. eller hvor de havde... Korruption. Øh, ja. Ja, Jo, ja, det er vel en på en eller mm -hmm. anden måde yeah. Hvor det har lavet øh, aftalt spil Aftalt mm. spil øh, Fordi at CSGO Det er et spil, der er håndteret af Steam, og Steam også er Hvad kalder man det? De, de er med til at arrangere nogle af de her events Så de selvfølgelig også øh, kigget på sagen Og øh, i den forbindelse Så er de kommet frem til en øh, En dom nu, hvis man kan kalde det det mm -hmm. hvor de har været ude og, og lave en blogpost Og snakke om, om det her og så er de så kommet med en lang liste af navne, blandt andet også en del af dem, vi kunne snakke om sidst, der var, der var involveret, ham der Cut og d De er også nævnt her, og det er så nogen, der bliver sådan permabannet. De, de må ikke længere være med i de der events, hvor Valve, de, de er med til at sponsorere. Nå for helvede. Og så laver de så også en, en, en, slår de også fast, at de ikke vil have, at professionelle spillere, deres managers, eller deres team organizers, at de, er, at de er med til at gamle på nogle af de kampe her. Alright. Fordi det selvfølgelig kan, kan lede op til, at man, man laver sådan noget aftalespil her. Ja, det, det kan inden gæld. Det kan det meget hurtigt. Ja, det er lidt, ligesom status på det. Mm -hmm. Ikke mere af det, tak. Nej. Nej. Så det, Men... er, det, det er rart, at Steam tager sådan forholdsvis hårdt og også mm. øh, ja, er med til sådan at slå fast sådan. Det her, det, det vil vi ikke acceptere. Nej. Præcis. Det er, hvis man skal være kynisk, så kan man måske sige, at det er uh, Steam Valve, der prøver lidt, uh, sig en røv, efter at redde uh, deres egen røv, efter at deres populære spil uh, i e branchen er blevet afsløret i at have noget korruption. Ja. Eller man kan så også være fair, eller bare lidt mere realistisk, og så måske sige, at... Det er det eneste logiske for dem at gøre, hvis de gerne vil have, et, hvis de gerne vil have den her e-sports-branche seriøst omkring Counter-Strike. Ja. Så det, det, jeg synes, det er super. Det, ja. det er vejen frem. Ja. Det skal være noget mere af. Hvad der måske også er vejen frem, det er Nintendos øh, nye håndtering af YouTube-videoer. Fordi som vi alle ved, så har Nintendo ikke været så glad for, øh, for Let's Players og øh, andre YouTuber, der ligesom laver øh, øh, spilrelaterede videoer med Nintendo-spil, fordi de har simpelthen lige sagt haps, øh, vi tager lige alt øh, alle de reklamepenge på den video der, øh, fordi at øh, vi ikke lige her, at du tjener penge på de her videoer, eller hvad årsaget nu skal være, men det er ændret nu, fordi de har lanceret eller de har ikke lanceret, det stadigvæk i beta-fasen. Mm. det kom i beta den her uge, det er simpelthen Nintendo Creators Program. <laughs> Så det er simpelthen et samarbejde youtubers og meget. Nok, is, nok især de der Let's players på YouTube. De ligesom kan lave det og samarbejde med Nintendo, hvor de indgår en aftale Med at de kan. Med deres let's play video eller video med Nintendo spil, der kan de få 60% af. Hvad hedder det 60% af reklamepengenes indtjening, og så får øh, Nintendo ligesom øh, resten. Så det er ja. ligesom øh, sådan, det kommer til at være fremover, fordi det virker som om det, det er Nintendos plan lige nu. Mm. Så man skal, man, man, skal ligesom, øh, gå, man skal ligesom meddele sig til det her program, og lave en aftale med Nintendo, og også øh, have en full disclosure enten i Øh, skreven eller øh, talt form, hvor at man ligesom siger, jeg har en licens til at bruge Nintendos øh, indhold i den her video igennem det her Nintendo Creators program. Den her video er ikke sponsoreret eller øh, hvad skal man sige, eller sådan kraftigt støttet af Nintendo, men øh, øh, reklamepengene her fra den her video vil blive delt med Nintendo. Jeg, jeg, jeg var ikke helt sikker på, hvordan endorsed det lige skulle oversættes der, men det... Jeg, for, jeg håber, I forstår, hvad jeg mener, i hvert fald. Ja. Så ja, det er noget, noget som især også jeg har, jeg har tænkt over, det er sådan, jamen, har Nintendo egentlig også noget imod, hvis man spiller, hvis man nu laver et let's Play af Super Mario 64, det er jo, det er jo et gammelt spil, hvordan, hvordan kan de være så interesseret det? Men med det er Nintendo Creators Program, så ser det åbenbart ud til, at... Det inkluderer både de her nye spil som Mario Kart 8, og også gamle spil som Super Mario 64. Så man skal ligesom gå ind på de her hjemmesider og de her sites omkring Nintendo Creators Program, for at ligesom at få et overblik over, øh, hvilke spil man ligesom skal samarbejde med, med Nintendo om, hvis man skal lave video om en Nintendo-spil. Så ja, om det her, det er starten på slutningen for... Let's Players, der laver Nintendo-relaterede videoer, eller om det starter på noget godt, det må vi jo vente og se med. Men i ja. hvert fald så er det et skridt i en helt anden retning. Hvad, hvad tænker du sådan lidt om det, nu hvor du har en YouTube-kanal? En hot YouTube-kanal? Jamen, jamen, jamen, Altså fordi før der var, der var yep. Nintendos holdning det her med, det er os, der har lavet spillene, så derfor så er det også der som ligesom, har fortjent det, der bliver lavet på en eller anden måde, ikke? Jo. Der er videoer af det fordi de ja. bruger vores spil til det. Ja, og de så, har været meget konsekvente. Ja, og så så, fik de så, eller så sagde de så, at det her er vores indhold, og så får de så alle revenue-pengene. Ja. Revenue-pengene, Så får de allerede reklame-pengene for det. Ja. Og så lavede de så det der program, hvor de siger, okay, I kan godt få noget af det, hvis I mm. deler i det her partnerskab med os. Ja, præcis. Jamen, altså... Jeg ved ikke helt... Jeg er, jeg er nok en smule overrasket over, at de lancerer det her program, men på den anden side, så var der så også så meget frem og tilbage Mellem Nintendo, øh, spiljournalister, let's play og så videre. Altså hvor, hvad det, lige var for en, hvad det lige var for noget, Nintendo havde gang i. Så jeg, jeg tror nok, det er, det er et skridt i den, i den, rigtige, i den rigtige retning, fordi det bare bliver lidt mere færre, og reglerne bliver ligesom øh, meget klart etableret. Så alle ligesom kan være med og forstå, hvad reglerne omkring Nintendo øh, relaterede videoer er på YouTube. Personligt så havde jeg dog lidt set frem til at spille nogle gamle Nintendo-spil øhm, på YouTube og ligesom lægge det op. Og det ser ikke rigtig ud til med det her program, at jeg kan komme udenom det. Fordi jeg troede jo bare, at øh, nå, det er hot new Mario Kart 8, hvis jeg bare laver masser og masser af YouTube-videoer af det, så skal Nintendo bare haps alle, alle reklamepengene og ligesom lave det her third-party strike på på de enkelte videoer, så jeg er jo bare for at natter. Mm. Men, men det kommer åbenbart også til at være med de ældre spil, hvilket jeg ikke helt forstår, fordi man skulle jo tro, at interessen, den der, den der friske nye, øh, nye opmærksomhed, der, der er omkring Nintendo-spil, man skulle tro, at det ikke rigtig øh, var til at finde ved de gamle spil, og det egentlig bare kun var de nye spil, hvor at YouTubers og Let's Players Lad os være ærlig, de kan tjene øh, rigtig gode penge ved ligesom at levere det hot nye stof til folk derude. Altså det som, øh, det, som folket vil have, det, som der er frisk, og det, som der er spændende lige nu. Og jo selvfølgelig så Super Mario 64, det er rigtig spændende, men det er selvfølgelig også gammelt. Mm. Så hvorfor at de lige vælger, at deres spil, om de så er gamle eller nye, de skal ind under det her Creators-program, det ved jeg ikke rigtig man skulle tro, at de var mere fokuseret, eller jeg vil i hvert fald tro, at de var mere fokuseret på de nye spil, på dem, ja. som er mest i rampelyset lige nu. Men, Men i mange nok... tilfælde, der sælger de også øh, deres gamle spil, ikke? Som de her We were titler Ja, selvfølgelig. Det er jo rigtig nemt for, for hvad hedder det, øh, nye, eller, øh, unge og gamle spillere, som ejer de nye Nintendo-maskiner, ligesom sige, jamen, jeg fik sgu ikke spille så meget Super Mario Brothers på Nintendo-maskinen, da jeg var lille, så det downloadede jeg skulle lige på min Wii, køber det, mm. og øh, så, jeg, så jeg ved ikke helt, så jeg ved ikke helt, hvorfor de øh, har, har fokuseret så meget på, øh, på ligesom også, øh, at tage fat i de der gamle spil. Det, det er mest det, der under mig. Ja. Altså, hvor, hvor meget... Hvor meget forventer de lige at tjene på det? Altså, for, for jeg ved godt, at folk er meget glade for nintendo video, Nintendo-video på YouTube. Men er det ikke lidt er det, uh, det mainstream-publikum, der ser det nye Nintendo, og så en niche? Som selvfølgelig også er, er, har stor passion for det og er meget interesseret, men det er stadigvæk en niche. I sidste ende er det ikke, at ligesom ser de, det gamle og måske anmeldelser eller analyser af level design eller øh, en, en timelang YouTube-video om, hvordan øh, Super Mario Bros. til, øh, til Nintendo-maskinen øh, revolutionerede alting. En rigtig lang analyse. Ja. Jeg, jeg ved ikke helt, om, om det er så sort og hvidt, om det er så opdelt som jeg... Øh, hævder, at det er, men... Jeg ved ikke. Altså, der er jo sådan forholdsvis mange YouTube-videoer, der bevæger sig i sådan en gråzone mellem. Altså, hvad jeg selv vil sige, det her, det er, det er fuldstændig... Altså, der, der, det er bare ham, der har lavet videoen, der er det her, fordi at han taler om et eller andet, eller at det er hans gennemspilling på en eller anden måde, hvor han kommenterer det, eller sådan Ja. Yeah. Og så er der sådan, hvor der er nogen, der for eksempel bare optager, hvad hedder det, slutningscutscene, og lægger yeah. op, fordi folk gerne vil se det. Og det er sådan, at, jamen, det her det er bare fuldstændig en kopi okay. af spillet, og, det er egentlig, og de kommer ind her for at se den afslutning af spillet, som udviklerne har lavet. Der vil jeg sige sådan mere, okay, det er måske mere deres egen del, man lægger op på en eller anden måde. Ja. Men ja, vi skal, jeg kan ikke ikke af det program, ellers, ellers Nintendos holdning til det. og det er jeg ikke altså, til, jeg er fan finde programmet, det er fordi, at, at man laver et partnerskab med, med Nintendo, hvor man egentlig faktisk sig rettigheden til videoen. Altså det er egentlig dem, der ejer den, hvis man er medlem af programmet. Ja. Yeah. Og de har mulighed for at, at bestemme om med i programmet og smide den ud af tre årsager, står der også i. Mm. brugerbetænker og sådan så det er sådan lidt altså på en eller anden måde, så, så får de jo lov til at måske censurere et stærkt ord, men de får måske lov til at, at, at altså, at, kalder man det, være redaktør på det indhold, man laver om deres produkter, og det synes ja. jeg er lidt øh, ubehageligt <laughs> altså, det er en ubehagelig stilling at være i mm. på en eller anden måde, altså man kan selvfølgelig stadigvæk bare lægge, lægge ting op fra deres, uden at tjene penge på dem, men grunden til at det er så farligt det der med at lade, lade dem få den her øh, mærkning på, at det her det er vores, det, det er, at de kan jo kan, kan tilbageholde den, eller hvad, hvad hedder, de kan lave den af DMCA-claim på den. Yeah. Øh, hvornår de har lyst til det, hvis, hvis de pludselig ud til at først med en videoen, altså mm -hmm. senere, og så får man så rimelig store problemer på YouTube. ja, øh, yeah. Så ja, det er ikke en, en heldig øh, situation, øh, de stiller folk i. Nej, det er jo selvfølgelig ret i. Det er mit det, helt overset. Så, men Men... Og det, som du også siger, det er også ærgerligt det der med, altså, fordi at Nintendo har jo har en kæmpe stor rolle i øh, computerspilshistorikken, ikke? Mm. Mange af deres tidlige spil og sådan noget, og det, det er jo ting som folk de ofte sidder og speedrunner, det er jo ofte i Nintendo-spil mm. øh, Og det er også rigtig gode øh, materiale til at sidde og, og analysere, hvordan man laver man godt band design, og mm. øh, player movement og alt sådan noget og, og man kan jo lave rigtig meget arbejde med det, hvor jeg siger, eller hvor jeg i vil synes, at, at det er Nintendus rettighed, fordi at man har, har brugt dem som eksempel på at, at vise et eller andet. Ja. Yeah. Altså, så, så, er, så er hoved, hoveddelen i det værk er jo egentlig... Øhm, ja, er jo en analyse, man laver. Ja. Yeah. Så... Det, ja. det er også ærgerligt, at Let's Place, det er ligesom... Jeg skal man sige, det kan arrangere så meget i, hvor meget brugeren selv ligger i det og hvor, hvor poleret øh, sådan en Let's Place er, og ja. hvor stor en del af det, der er ligesom, der er ligesom selv, selv, er, selv er Iron Man, eller den der fan, der nu sidder og spiller det, fordi, ja, det er altså, som du også selv siger, som en analyse, eller en anmeldelse, eller et kig tilbage på øh, glemte øh, lektioner inden for der der er rimelig mange komponenter, man ligesom skal være ind over, før det bliver bare en nogenlunde fin eller gennemført video i det hele taget. Men mm. Let's Play, der er det bare sådan et... Det er nok lidt for simpelt til, at man i en good faith... In good faith, skulle så sige, at man ligesom kan øh, snakke om sådan... Ah, det, det var mig, der lavede det Let's Play. Det er mig, der ejer det hele, fordi... Mm. Altså mange gange, så er jo også bare sådan, at man optager spil, og så siger man lige den en hister her, og sådan, åh, oh, oh shit, nu kommer, nu, nu kommer Bowser, åh oh, nej, og så spiller man i fem minutter, og sådan, åh, oh, fik, der, fik der Bowser, og så, ja. ja. Det er måske, det, det, det blører lige, uh, blører lines, som man siger. Så kommer der alligevel lidt uh, snak ud af en enkel nyhed, da? Mhm. Mm ja, ja. Nå, men en anden nyhed, der er lidt mere straightforward. Ja. Yeah. Det er en lille statusopdatering på The Witness, der er på vej ja, ja. til øh, PlayStation 4 i første omgang. Mm -hmm. Men manden bag The Witness, som var et af de spil, de faktisk vist frem til øh, revealet af PlayStation 4 allerede, det er manden, der hedder Jonathan Blow. Det er ham, der lavede Braid, stort set den mm -hmm. ene mand. Og der yeah. var vist noget hjælp med noget af musikken og noget af artet og sådan noget og programmering, måske også. Men ja. det er ligesom ham, der er hovedmanden bag. Altså, jeg er lidt født hans børn. Så. Okay. <laughs> så så hvis, der, hvis han lytter med Så er der lige mm -hmm. et tilbud der Præcis. Vi har fundet en rumor, Eller en Men han har været ude at sige om spillet, Fordi det, har jo, det er jo næsten to år siden Det første gang blev afsløret Og der har været lidt stille omkring det for nylig, Så siger han nu at Hey, vi har lavet alle de puzzles der skal med i spillet De er, de er nu færdige mm -hmm. Så nu skal vi bare i gang med at lave historien, have historien på plads Lave menuerne Og polish det fint op og sådan noget Og så er vi klar til begivelse så det lyder lidt som at øh, det man kalder feature complete, som er et eller andet sted i ja. processen hvor man har alle de ting eller de gameplay-elementer der skal være, og så mm -hmm. skal man bare lige få det til at være fint og dejligt. Skal, hmm, skal man lave det om til en samlet pakke? Ja. Det øh, jeg, nok, det jeg, er meget, jeg er meget glad for at, øh, at han siger, at øh, der kommer menuer i spillet. Det var lidt det vil være lidt akavet, hvis han ikke gider det med. Ah, vi det er travlt, der er ikke menuer. Bare bare klik lidt rundt til starter spillet. <laughs> Så et lille bonusinfo, det er faktisk, at øh, han nævner den hvor mange puzzles han har lavet til spil, og det er 677. Mm. Så jeg der bliver dog. rigeligt at gå fat i, når det kommer. Men det lyder ja. lidt til, at det måske godt kunne komme i år så. Okay. Kunne jeg forestille mig. Altså et år til lige som at, at lave resten. Det, det synes jeg ikke lyder urimeligt, men det er jo nok en rimelig lille udvikler. Men, øh, jeg glæder mig for rigtig meget til det spil. Ja. Så øh, det går jeg ud fra, at du gør. Ellers er det måske bare ham, du glæder dig til det har været sådan lidt op og ned med John Flynn Blow. Mm. Nogle, nogle af de udtalelser, han er med omkring... Øh, ja, sjove, når jeg er faktisk sjov nok omkring, øh, at jeg tror faktisk, han var ude og at kommentere på Let's Plays og, ja. øh, og... Fed Fish og Indie Game The Movie og sådan noget der. Mm, men når han bare snakker om øh, øh, level design og spildesign i det hele taget, så, så er bare gosh, øh, Så var bare, Åh, du er så dygtig, John Flynn Blow. Sige noget mere. Han er lidt ligesom en abusive ja, ja. boyfriend, ikke? Det, jo, præcis. Så er han, han lige tæsker dig godt nok, men uh, han elsker stadig, og så kommer han ind med ruser, som undskyldning. Så kan man det godt lide. Ja, ja lige det er godt, gladere. at jeg sidder her med et blåt øje, men jeg er så glad alligevel. <laughs> det, var, det var lidt din egen skyld, jo. For, ja, ja, det var, det var det jo. Jeg skulle, jeg skulle ikke prøve at overbevise om, at japanske spiludviklere de faktisk godt ved, hvad de laver ofte. Så, så hakker spækken, altså bare... Ja. Så slår jeg, så, så. så... får jeg bare skal... Ja, ja det er, ah, yeah. det er for det skyld jo. Ja det. jeg skal jo lære det. Når man får uh, jokes til, uh, yeah, til gode nyheder igen. Jeg får til at rulle i de her gode nyheder. Det, det gør vi. Og det er sådan en super kort en, det her. Det er Alien Isolation. Den har uh, ramt over 1 million solgte eksemplarer. Mm -hmm. Så det, det er jo det, meget er... godt for en one trick pony. Ja, det må man sige. Der er, der er solgt 1 million tricks. Jop! Yep. Men øh, en million alien. <laughs> <med S. laughs> ja. Det er faktisk efterfølgeren, det er sådan et meta-spil. Åh... Oh, aliens. aliens. <laughs> det, det er forholdsvis flot for et uh, stealth- og horrorspil. Selv mm -hmm. så mange, det plejer sådan at være lidt niche. Og så spiller det yeah. også, fordi det er sådan et uh, AAA-spil. Ja. Oh. Det er smukt. Så jeg synes, det er... Det er nogenlunde fortjent. Det er et spil på mange punkter. Mm -hmm. øh, har så også lidt problemer, men øh, jeg, er, jeg er stadig glad for den her annoncering. Det, ja. det kan måske også øh, vise SEGA, nu hvor vi voter med vores wallets, mm. som øh, viser, vi vil gerne have alien-spil. Vi vil bare ikke have dårligere alien-spil. <laughs> Colonial Marines! <laughs> ja, det er ikke alienspil, det gælder med. Det er dårligt spil, det gælder med. Præcis. Forstå det, SEGA. Please, forstå det. Ja. Nu håber vi, at de har fattet det efter den her million solgte eksemplarer af Alien Isolation. God, jeg, jeg frygter lidt, at Colonia Colonial Marines faktisk solgte mere på pre-orders. Eller solgte rimelig meget. Men nu må vi håbe, nu må vi håbe de har forstået det. Ja, jeg, jeg tror i hvert fald, de fik med, at folk var så glade for det. Jeg tror du de også det? Og det, jeg tror, vi de har lært deres lektie. Forhåbentlig. Og nu ved det så, at det er ikke fordi, det er alienspil, men fordi nej. det er, det var noget crap. Det er fordi, det er gearbox er nogle fucktons. <laughs> ja, det var lige, Det var lige min personlige mening, der skinner igennem der. her. Åh, sagde han lige det. Nej, nej, nej, nej. Jeg har min claptrap dukke her ved siden af mig. Åh, oh, nej. Åh, oh, nej. Hvorfor oh, kunne jeg da sige sådan noget? Du er et bastard. Ja. Yeah. Do your research. Det er alt hvad sige. <laughs> dun dun, dun. Hmm. <laughs> Har du lidt kommentar til det gode alien spil? Ikke ja, jeg man faktisk der spille en del, så jeg glæder mig lidt til at komme i gang med det igen. Nej, Stå. Nogen der også er rimelig rare. Det er nok. Det er nok værd. Fordi igennem deres Steam platform, så kan brugerne jo ligesom äh, lave noget spøjst indhold i Steam workshop og det kan man jo ligesom det kan man jo ligesom øh, tjene, øh, tjene penge på står der nu her fordi øh, fordi øh, Valve har været ude og annoncere at øh, at Steam Workshop øh, hvor man kan lave in-game items til Team Fortress 2, Dota 2 og Counter Strike Global Offensive det er nu, det er nu ramt en milepæl hvor at der har været over øh, 57 øh, millioner dollars indtjent til, til de brugere, der har medvirket i det i alt. Okay. Så det er altså over 1.500 brugere, der har været med til at crafte de her små og store items i Steam Workshop. Og det kan være alt fra virtual hats til skins til karaktererne, til maps og til våben. Og det blev jo åbnet i 2011, oktober måned. Så der er gået lidt over fire år. Nu har vi så den her milpil. Hvad hedder det? <coughs> nu, nu skal jeg så sige, at Valve de har jo også, de har også spredt den her Steam Workshop ud til spil på Steam, som ikke er lavet af Valve First Party. Men øh, også lavet af third-party developers, og de to første, det er Dungeon Defenders Eternity, som jeg er ikke helt selv, jeg er lidt forvirret omkring det, det er sådan lidt en remix af det første Dungeon Defenders, som nu er den øh, nuværende, det, det er nu den nuværende, ja, hvad hedder det, version på Steam. Det er sådan mest opdateret og sådan noget. Og det andet spil, det er Chivalry Medieval Warfare, Tommy's okay. yndlings. Så. Så der kan man også lige rundt med ja. at det nu. Præcis, præcis. Jeg tror du, der noget med at gøre Så. om uh, Tommy, Derfor Tommy er Tommy glad for det, måske? Måske. Det kan være, at Tommy han er en af dem, der har tjent rigtig gode penge på at <laughs> uh, lave, uh, lave items i Steam Workshop. Man skal lige... Jeg tror, en top hat vil være, vil være klassisk. Det tror jeg, jeg man tjener vil. mange penge på i, uh, i Chivalry, tror jeg. Eller sådan nogle uh, fire swords. Eller... Et buster sort fra <laughs> Final Fantasy Eller... Ja et gu En gunblade du, Er du egentlig meget ind i det der workshop? Det er desværre ikke, nej Okay um... Altså der er også meget forbindelse Der er også nogle spiller, der bruger det bare i forbindelse med sådan noget mod support-agt noget mm -hmm. At de ligger sådan mods ud Ja Og det er måske... Der er måske sådan lidt forskellige integrationer af det Hvor man så kan lave items, der man kan tjene penge på Som yeah. så er det, du snakker om Og så også hvor det bare er mere eller mindre mod-support, på en eller anden måde. nemlig ja. mod-support. Ja. Men det, det, jeg nemlig tænker lidt på, det er det her med at lave våben selv, til fx for øh, for Team Fortress 2. Mm -hmm. -hvordan, de har, hvordan de må have en måde at balancere dem på, og sådan noget. Altså, jeg har hørt lidt, lidt brok over, at det ikke skulle være helt balanceret, men det er jo ikke sådan, at man bare kan lave et våben, der bare, når det laver bare tusind damage, købt det for en million. <laughs> Så sådan, altså... Nej. Ej, jeg er sgu ikke helt sikker. Jeg tror, jeg tror hvis jeg skulle gætte på noget, så vil det nok være, at de, de er meget kritiske omkring, mm. hvad der ligesom bare er sådan, hvad der kan sælges, og hvad der er færre for balanceringen. Okay, så det er et landet, det et eller andet Det er jeg på, ja. Så det sådan, du tænker, at det, det måske bliver sådan implementeret i deres testserver, som de kører på Team Fortress, og så... Så det igen, hvordan er det de som det kan komme til salg? Ja, muligvis, okay, det vil jeg okay. sige. Altså, jeg, ja. hvis, hvis jeg bare gik ind og tænkte, nå, nu kan jeg tjene en kassen på Steam Workshop, det, det tror jeg <laughs> virkelig ikke jeg kunne. Altså, -win det er også to button. Ja, <laughs> årdag yeah, det, det sådan tror jeg ikke det hænger sammen. Jeg tror uh, både og uh, Steam-platformen er lidt for lidt for glad for deres. Uh, for, for det er de, som putter ud til, at de bare vil ødelægge det fuldstændig ja. med det her. S selvom der selvfølgelig er mange der er ude at sige, at, øh, at måske ikke så meget på et balanceringsniveau, men mere på sådan et æstetisk niveau, at lige siden øh, Team Fortress 2 blev free så at det spil blev nødlagt. fordi den simple klassiske øh, grafiske stil, den er jo bare fuldstændig forandret den dag i dag med hatte og skins og alt muligt piss og lort. Altså, ja. hvis du kan gå rundt med, hvad, hvad er det, solbriller fra Deus Ex Human Revolution i Team Fortress 2, ja. så jamen, altså, hvad, hvad er der lige blevet af det spil? Hvor, hvor står det lige henne grafisk? Det er sgu langt væk fra det spil, jeg købte med appelsinkassen tilbage i sin tid, ja. hvor det bare var, man, man købt Team Fortress 2. Og så spillede man det. Og så kunne man nyde den her grafiske stil. Så, jeg ved det ikke. Der, der vil selvfølgelig være øh, forlemper og ulemper ved, ved den her sag, men jeg ved ikke. Jeg, jeg, tror, jeg tror ikke, der har været nok kritik, eller der har været nok problemer til, at øh, Steam og Valve bliver nødt til at tag et skridt tilbage og vurdere situationen, fordi det, det virker til at være en succes, og mm. størstedelen er nok godt tilfredse med der her workshop og de her nye hatte. Når man uh, apropos at tage et skridt tilbage og lige uh, revurdere ens mm -hmm. uh, forretningsmodel, mm -hmm. så har AOL gjort det samme. Det er et stort uh, mediehus, som blandt andet ejer et populært gaming-site, der hedder Joystick, der går yeah. nemlig rygter om At de har revurderet Om de skal beholde joystick Som uh -huh. øh, Ja Og det Som man nok kan gætte Siden det er nyhed, Så øh, kunne det godt øh, lyde som noget Skidt Fordi at øh, Der går rygter om At de har er, de er tænkt sig at lukke joystick Faktisk Uh oh Så øh, ja det, det skulle basere sig på At det er et område Hvor de ikke øh, tjener så mange penge Som de har håbet på mm -hmm. Og så Det kunne man jo godt forestille sig lidt Der er jo ikke vildt mange penge i Gaming Journalism. Nej. Så, øh, så der går ikke dig om, at det, det er ved at blive lukket. Det er det. Og så det ikke, det er faktisk en af de, de forholdsvis gode steder, som har sådan rimelig gode journalister øh, til, mm -hmm. til at arbejde på, øh, til at dække spil. Ja. Nå, øh, skal vi lige holde en lille pause? Ja, det gør vi da. Jeg har heller ikke flere nyheder. Okay, nå, ja, vi vender lige tilbage imod. Yes, vi bliver lige nødt til at holde en lille imprompte pause. Jeg vil ikke uh, røbe. Hvorfor? Muligvis mange katte, der skulle lukkes ind. Hvem ved? Jeg <laughs> var sådan en hel flok af katte. Ja, God damn it. <laughs> ja det var ja. mig, der sagde det. Det var ikke kattene. Så. <laughs> Bare lige, hvis folk bliver forvirret over mine fantastiske evner til at efterligne en kat, der mjauver. så. jeg har meget Ja, jeg <laughs> Moving on, you were saying... Men der, er flere, der er flere nyheder at fortælle. Ja. Yeah. Det er blandt, blandt andet en, jeg ved, du glæder dig lidt til. Mhm. Mm Når det kommer til Resident Evil, mm -hmm. så glæder du dig til 1080p. Uh. Yeah. En historie, der ikke er helt så blockbuster, men lidt mere tilbage. Hold mm -hmm. lidt bero. Mm. Microtransactions. Ah. 60 frames per second. Mm. Ja, du, jeg kunne ikke lide, hvordan du blandte microtransactions <laughs> ind mellem de to lækreste ting i den nyhed. De scountrede. Gjorde du ligesom Capcom og lige sneg den ind, mens folk ikke kiggede, hvad? Det er det fænslige. Det For helvede. Det, det er blevet opvist om, Capcom. <sighs> jeg der har været lidt snak om, der kommer microtransactions i, uh, i Resident Evil Revelations 2. Why? Why? Så har folk været lidt op i arms over. Jeg ved ikke, om... Det har du måske også... Din arme har måske også været lidt i luften. Jeg er begyndt at lægge lidt mærke til det, når jeg holdt øje med spillet og fundet alt det footage, jeg kunne finde, og de har mm. snakket om raid-mode, og, og så hørte jeg det der sådan... Microtransactions. Nej, det kan jeg ikke passe det? Men nu har, jeg du os, nu har du bekræftet det. Nu kan jeg ikke se bort fra det længere. Nu må jeg se sandheden i øjnene. Jeg havde ellers lidt regnet med, at, øh, at Revelations ville være sådan lidt der serie, hvor de genvandt noget af favøren til serien igen. Yep. Nu hvor deres hovedspil var sådan rådet lidt af øh, sporene. Ja. Yep. Det trækker sig lidt ned, det her. Men, øh, de har så været ude og, og klarificere, hvordan øh, de her microtransactions ville blive implementeret. Og selvom det stadig lyder lidt skød, <laughs> så er der også nogle gode ting ved det. Eller... Nogle knap så ringe ting, jeg lad sige det sådan. nej. Øh, I første omgang så siger de, at det vil kun begrænse sig til raid-mode. Som så... Ja, det er fem fandme det også Det er det øh, mindste, man kunne forvente. Ja, så det, det er godt, at hovedspillet, imens det bliver uberørt af det her. Øh... Sådan, oh my God, du døde død 10 gange i episode 1 af Res uh, Revelations 2. Du skal lige betale 50 kroner for at fortsætte. <laughs> det er sådan Fuck en old til Arcade-dagen, ikke? man Ja, Capcom elsker Arcade-dagen. <laughs> mm. Men ja, som du lige præcis henter om, så bliver det så øh, at i Raid-mode, som, som er deres take på øh, Mercenaries. Mm -hmm. Hvor man så skal bekæmpe mod øh, ja, wave-baserede monster, som bliver sværere og sværere. Øh, og begynder ja, at komme flere det, og flere og sådan noget. det er jo egentlig levels, man går igennem, og så kommer man i... Så får man experience points, og så går ens karakter op i level, får flere våben, man kan finde loot. Så ja. det anderledes fra Mercenaries. Men jeg ved ikke, det, det, Raid Mode det startede i det første Revelation, så det er mm. en videre af det koncept. I stedet for at dø, når man dør, <coughs> så er man mulighed for at købe Life Crystals for real money. Åh, oh de er godt. Kan vi lige blive ledet op igen? Så det lyder sådan lidt, en lille lidt, så... Jeg forestiller mig lidt. Jeg, jeg dør inde i en rigtig svær og lang bane i Raid-mode. Så i stedet for at starte forfra, så får jeg muligheden for at bruge penge på at få en, hvad hedder det, en Phoenix Down. For lige at bruge flere øh, Final Fantasy-ord øh, der. Så kan jeg blive revived på stedet. Ja. Okay. Det er lidt mere acceptabelt for mig, fordi det kan jeg sagtens ignorere. Jeg starter sgu da bare forfra. Jeg skulle sgu lige Jeg er jo ikke en casual, vel? Ja, altså, der, der er ligesom to faldgrupper ved den, her, ved den her hjælp, man kan tilkøbe sig. Og det, den ene det er, om det sådan kommer til at påvirke hvad hedder det, leaderboards. Ikke, at det er noget, går vildt op i, men dem, der gør. Det er jo lidt godt, hvis de skal konkurrere mod folk, der bare kan revive sig selv. Mm -hmm uden penalties og kæmpe på samme leaderboard? Nå, ja, det er rigtigt. Mm -hmm. Der er, det der er anden... sådan en microtransactions leaderboard. <laughs> ja, casual leaderboard. Øhm. det anden... casuals. Det andet er den her, øh, hvad kan man kalde det, det er jo sådan, det er nok en vedvarende frugt, der i forbindelse med alle sådan nogle øh, microtransactions her, hvor man kan købe sig til en fordel. Det er, om, om det vil påvirke udvikleren, hvordan de udvikler spillet, om de sådan simpelthen med vilje vil lave det så svært, som man, øh, har større incitament til at betale penge mm. for at, at, at få den her fordel. Um, så det, det er også altid noget, udviklerne automatisk kommer til at blive nødt til at slås med, og ligesom skal folk om, at det, det gør de ikke, når, mm. når de har den mulighed. Fordi det er jo selvfølgelig en, uh, hvad kan man kalde det, en motivation fra deres side af, Ja. Yeah. At gøre det på den måde. Men for Fra hvad jeg har læst, så skulle Raid Mode vist ikke være så vildt svært. Nej. Så det lyder ikke til, at de har lavet det op. Capcom forsikrer, eller prøv at forsikre om i hvert fald, at, at man sagtens kan nyde Raid Mode uden at bruge de her live crystals, fordi man også godt kan få dem ved andre metoder, altså ved klart challenges og sådan noget. Ja. Jeg frygter bare, at det her det er, hvad det, starten på, starten på enden for at bruge det udtryk igen, fordi hvis de, hvis de implementerer microtransactions lige så stille her, og jeg jeg hader Microsoft Transactions, men jeg har ikke noget problem med det her, så længe, som du lige siger, øh, så længe de kan forsikre sig om, at de ikke designer spil til at være ekstra, ekstra, ekstra fucking svært, så man bliver fristet til det, og så de måske også lige fik sig leaderboards. Udover det, så har jeg ikke noget problem med det, fordi jeg kan ignorere det, og det påvirker forhåbentlig ikke spil på sådan en stor grad. Men hvad så, hvad så med det næste Resident Evil-spil, eller næste Revelation-spil for den tils skyld? Ja. Så, så, så kan de jo bare bruge det argument med, med at, at sidste gang med Memoris, det var sådan en stor succes for os. Og alle elskede det, og der var ikke så mange, der brokker sig og sådan noget. Og så kan de bare fortsætte. Fordi nu har de ligesom vundet vores tillid. Ja, det er friggt da kraftet med. De bruger da ja. sådan en, en dør ind ad, eller følen af døren ja. og så ligesom langsomt implementerer det mere. og mere. Ja. Altså det er jo selvfølgelig altid en, en, en fare kan man sige mm -hmm. er sådan nogle ting her. Ja. Så man må lige vurdere det på. Spil-til-spil -spil basis. Ja. Det er over the line. Men det er jo nok også en, en linje, man kan sige, der, der er lidt afhængig fra, spil, fra spiller til spiller, ikke? Jo. Hvad de vil acceptere. Mhm. Så, ja. Men det bliver spændende at se, når det kommer ud, hvordan det føles. Nu, nu har jeg ikke selv en særlig stor interesse i raid mode, men uh, derfor skal jeg jo ikke sige, at det er ligegyldigt, hvad andre folk har. Er bange anelser for det. Ej, ah, okay. Jeg håber, raid mode i Revelations 2 bliver fucking awesome. Men... Uh... Men ja, jeg, jeg vil selvfølgelig helst ikke have, at der skal være så meget fokus på de der mærksomme transactions. Du må sådan en røgslø for ligesom at få folks opmærksomhed over på anden. andet. Six. Tænk på historien ja. Tænk på alle de awesome boben. Tænk <laughs> på alle de zombies, du kan dræbe i raid-mode. Ja. Der er sådan en nyhed. Der er lidt en, en kan man kalde en, en lille advarsel til folk, som vi måske skulle have startet ud med, men sådan kan det gå, når det skal gå hurtigt og komme ud med nyheder. Mm -hmm. Det er, at Minecraft de har fået ligget nogle user data. Oh, nej. Og det skulle vist være både brugers, hvad hedder det, jeg ved ikke om man logger med mail eller brugernavn, eller man gør, og deres koder. Åh, oh, oh. de, de anbefaler, at man, man skynder sig at logge ind, og så ændrer sin kode. Mm. Og hvis man bruger koden andre steder, og e-mailen, så også ændrer den der. Ja. Så altså 180 det selvfølgelig, eller undskyld, 1800 det selvfølgelig få i forhold til så mange, utrolig mange Mojang-accounts, der er. Ja. Men man ved jo ikke, om det er en selv, så det er en ja. god idé at ændre den. Jeg ved, hvad jeg skal gøre efter det her. Ja. public announcement. Mm -hmm. Men vi kan springe videre til, nu havde du en, en dårlig uh, nyhed fra... Og Sony er en yeah. øh, mm -hmm. Nu har jeg en god nyhed øh, til Sony Playstation Yay Det er altså, Playstation de indgår et samarbejde med Spotify Alright Og det vil udfolde sig på den måde At øh, den musiktjeneste, Sony selv havde startet Som, hvad hedder den, Music Unlimited eller sådan noget Ja, yeah, noget i den stil At den vil lukke uh -huh. øh, Og det gør den her i april, så vidt jeg lige husker Nej, Marts, undskyld mm -hmm. Og i stedet for, så vil de starte en ny service, der hedder Playstation Music okay. Og den vil så være indgået i samarbejde med Spotify, altså som eksklusiv partner Ja Så det er nok bare, jeg går ud fra det reskin Eller sådan, så Spotify har fået en tilpasset app på Playstations platforme Ja, det kunne man vel tro, ja Og den kommer så til 41 lande Alright, det var meget så jeg, jeg går ud fra at Danmark også er blandt. Jamen vi også har Spotify i forvejen. Ja. Øh, og den bliver tilgængelig i første omgang På Playstation 4, Playstation 3 Og deres mobile platform Forstået Så der kan man så nyde øh, det her øh, Playstation music yeah. Og noget af det fede også faktisk, Som gør den her øh, rimelig fedt get, Det er at øh, det også er muligt at, at bruge den til at høre musik øh, I baggrunden øh, mm -hmm. på Playstation I hvert fald 4'eren øh, Så hvis man sidder og grinder løs i, øh, I Destiny Som jeg ved du blandt andet gør ofte Så øh, kan man lige mixe it med noget nyt musik? Så kan man lige sidde... Nu vil jeg gerne høre Taylor Swift, for eksempel. Ja, selvfølgelig. Eller hun er faktisk ikke engang på Spotify længere. det kan du så godt, fordi du har ens nummer på MP3, men andre folk kan ikke. Pøblen. Ja, så de vil sgu nøjes med JC. z fucking... jeg Men det synes jeg er en rigtig fed get for Sony. Altså... Man kunne vist også det samme med Music Unlimited Men det er lidt det der med Altså nu, hvis der er sådan flere af samme tjenester Som gør nogle af det samme Så nu man beslutter man så bare for at det er en man helst vil have Og det er måske Spotify ja. der er mest udbredt ikke? Jo. Og så bliver det ligesom den Og det er også det Sony har, har jeg set Og så Ja, så tænker jeg, så Fuck vores egen, Vi laver det ja. samarbejde med dem her i stedet Præcis Vi er ikke så stolte af vores egen service vi øh, ville hellere af det der hot new shit Ja Ja yeah. Så det bliver rigtig fedt. Jeg har øh, ofte i sådan nogle spil, hvor man skal grind eller arbejde meget efter et eller andet, der, øh, der kan jeg godt lide at, at sætte noget anden andet random musik på, og så høre det i stedet for. Måske sætte noget sweet ass øh, rap music på, mens man skyder zombie'er i raid mode. Ja, mm. så kan man f.eks. sidde og øh, synge med på det. Yeah. Så der. Baby, baby, <laughs> uh <-huh. laughs> Ja, det der gangster rap. Yeah. Det er rigtigt. Det er det, de unge vil have. Jeg tror så ikke, jeg det. Nu snakker jeg desværre ikke noget om, om, øh, om det kræver, at man har et betalerebonement dog. Øh, for det kan jo godt være, at man, no. skal, man skal have et betalerebonement, eller om der er et gratisabonement. Mm. Så det bliver lidt spændende at se. Ja. Yeah. Men jeg har faktisk netop lige købt et øh, betalerebonement til Spotify. Jeg ved ikke, om jeg bliver med at holde det, men. Øh, Based? men nå ja, det bliver lidt spændende om, øh, om man. Og hvis man har et betalerebonement på Spotify, om det, så kører det over, eller hvordan samarbejdet bliver med det. Ah. Det bliver også lidt interessant, faktisk. oh, oh cheerios. Det er egentlig ud for, til nu? Ja. Men der kommer mere nyheder om det. Det, det bliver lanceret til april. Ja. Yeah. Stay tuned. Men andet digitalt indhold klarer sig ikke helt så godt. Mm. Det er nogle kopier af Far Cry 4, som øh, folk har købt, der er blevet disabled. Oh. Altså, hvor, hvor de simpelthen er deres konto på Uplay... Så laver de sig lige ind en dag, nu vil vi gerne spille Faragra 4, blablabla bla, bla, bla, Og så er jeg spillet ikke på deres liste længere Shit Og øh, i starten Antog nogle folk, hvis bare at det var sådan en, en fejl For Ubisoft side af Men det viser sig så nu at være bevidst At det er øh, Og det er, det er så blevet sådan Pinpointet til at det rent faktisk er Kopier eller koder, der er blevet købt Ved øh, to udbydere, der hedder G2Play og G2A uh som har solgt øh, øh, uplay ud til øh, Fakker 4. Huh. Og grunden til, at de er blevet disabled, det er åbenbart fordi, at de kuder der er blevet solgt der, yeah. i hvert fald nogle af dem, at det er nogle, der er blevet øh, skaffet ved illegale metoder. Så <gøk> ser, uh -oh. ser ikke, om de har sådan en, en key-generator eller... <gøk> de har røvet en, øh, hvad det, spiltransport eller andet i Rusland. <gøk> Så ved man aldrig, om sådan noget kan ske. Nej. Så har Ubisoft simpelthen gået ind og valgt bare, bare slået slippe for folk. Yeah. Øh, Alright, det så var det det lidt er Det Er det lidt lite. Og så er der så en opfølgende nyhed faktisk fra Uplay. Øh, ikke fra Uplay, det er jo løgn. Øh, fra en af de sælgere der, den hedder G2A. Der har så været end at sige, øh, at øh, jamen de er klar over problemet, og, øh, og de vil sådan undersøge det. Yeah. For, for brugere, der sådan bare har købt spil almindeligvis, der vil de undersøge, om, om det sådan er sælgerens skyld af de koder her. Øh, om det er hans skyld, at, at de går de er blevet disabled. Og hvis mm -hmm. det er tilfældet, så får folk et refund. Ja. Dem, dem, der har købt sådan en ekstra service... Det er sådan en service, hvor at man får sådan en ekstra forsikring for, at den kunde man får legit og sådan noget. Ja. Øh, dem, der har købt den, den ekstra service, de, de får pengene penge og retur med det samme. Okay. Jeg ved ikke, om du har et eller andet spændende uh, insight til den. det ved jeg ikke... Jeg, jeg kan sgu meget godt lide det der third-party... Altså det de, uh, Inde sådan her tider, hvor man kan købe måske understrege købe steam og spilkoder til Origins og Uplay og sådan noget, bare fordi, at altså, så kan man <laughs> spare lidt, uh, spare lidt uh, flere penge, købe nogle flere spil, i stedet for at kunne købe et spil og sådan noget. Uh, så jeg er selvfølgelig lidt uh, frustreret over, at, uh, at der er nogle sider, der muligvis laver lidt snyd med det. Mm. Jeg havde da håbet på, at det var en legit hjemmeside, men det bliver lidt svært at stole på efter det her. Ja, det sådan noget piss. Det kan okay, jeg ikke føle mig sikker. Hurtigt. Men hvad tænker du om, øh, om UPLA, eller Ubisofts beslutning? Altså jeg synes for eksempel øh, selv, at det, det egentlig er fair nok. Altså hvis de er, hvis de er skaffet på, øh, hvad hedder det, øh, illegal ja. vejene, Altså synes jeg synes egentlig, det er fair at de, de sletter dem. Ja. Som sådan, men øh, hvis jeg arbejder ved Ubisoft, så han har han gjort det på en lidt anden måde. Altså vi mm. måske at sige må måske sende et besked til dem, der var der havde en illegal kode, ja. og så sige, hey, den kode, I har er illegal, I kan spille det her spil 3 tre dage nu, eller et eller andet, og, men I kan også købe spillet, hvis I vil. Ja. Øhm, er det, det er selvfølgelig ikke uh, Ubisofts ansvar ligesom at behandle dem, der har købt en illegal kode godt, men det er selvfølgelig også bare lidt ærligt, når man køber den her, hvis man køber den her kode, og man ikke er en den illegal, og så Ubisoft bare ligner sådan nogle røvhuller, der ligesom siger, nej, de spil, bliver de deaktiveret. Vi sletter din kode. Ja, også så, fordi de, de jo ja. ikke har, de har ikke sagt noget om det. Nej. Altså, heller ikke da det slettede, det, bare, det var bare væk. Ja. Så det de bare lige give et heads-up på det. Mm. Og så kunne de også godt bruge samlelægget til de her for at hey, købe det her på vores store. Ja. Øh, det er så måske ikke så eftertragtet, hvis de tager 60 dollars for det, men... Mm, øh, nej, det er jo det. Men, ja. så, okay, en videospil, skal man. Pas, så dyre. på på nettet. Ja, det skal man. Den er det. Det skal man, ja. Så kan jeg faktisk lige komme omkring min sidste nyhed, mm -hmm. øh, som er en rimelig stor nyhed, fordi jeg tager sådan en masse ting sammen. Yeah. Det var faktisk fordi sidste gang vi optog, yeah. som var sidste uge, yeah. ikke så overraskende. <laughs> der var der et uh, event, selv samme aften eller aften efter, det kan jeg ikke engang huske, hvor, hvor Microsoft de gerne vil snakke om øh, Windows' yeah. platform. Yeah. Måske også lidt om gaming, havde de snakket om på forhånd. Måske. Og det gav sig et forholdsvis shitton af nyheder. <laughs> som vi så lige kan komme omkring her. Mm -hmm. Fordi det var både gaming på Windows-platformen fremadrettet, de vil snakke lidt om. Yeah. Og så kom der også sådan, selvom det egentlig bare Windows det drejede sig om, så kom der også lidt nyheder omkring ø, Xbox. Mm -hmm. Så øh, ja, de kommer til at implementere <coughs> en del bedre øh, forbindelse med, med Xbox i det hele taget på Windows 10. For blandt andet en Xbox-app, hvor man kan se sin venner. De kommer nok til at lave sådan en fokusere på at lave sådan en sammenførsel af en friendlist på Xbox og så på PC-spil går ud Ja. Yeah. Og så gør de sådan et, et, et messaging system, som man kan skrive sammen med de røghuller, der sidder og spiller Xbox. Og, øh, og så kan man så også se entertainments, hvordan man kommer med sådan noget, en andet, pjat og mm. sådan nogle ting. Øh, og så vil de så også, øh, hvad kalder man det, ekspandere deres øh, det her game streaming og game recording til, til Windows. Sådan så det faktisk bliver indbygget i Windows 10 Ja ja Man kan lave det med ens spil. Fedt man. Men de vil også implementere sådan, så man faktisk kan øh, Hvis du spiller på din Xbox mm -hmm. At så kan du også streame det til en øh, tablet Eller til en Windows-maskine Jeg er udføre, at det er sådan en Windows-tablet egentlig Hold op man. Så du kan bruge den som en secondary screen Og så, så spille med din controller på den Ja Eller det bliver jo egentlig så ens øh, hvad hedder det, hovedskærm Ja hvis nu kæresten skal sidde og bruge fjernsynet oh, girlfriend mode øh, Der har også så været lidt snak om At øh, de også prøver på At arbejde på At øh, man, kan, man kan bruge Xboxen Til at se fjernsyn igennem Samtidig med at den spiller et spil På en anden platform, eller på en anden skærm yeah. øh, Fordi at Jeg forestiller mig at den bruger noget af det her samme hardware For at lave det her lokale øh, Stream mm -hmm. Over til en anden enhed, som den også bruger til at afvikle, øh, hvad hedder det, fjernsynssignalet øh, med, men jeg ved det ikke helt. Nej, jeg er ikke en stor ekspert på en måde. Du er, du er ikke uh, hardware engineer ved Microsoft, siger du? Nej, det desværre ikke. Okay. <laughs> <laughs> ikke lige mig. Så vil det også fremadrettet fokusere lidt mere på at lave sådan et interplay mellem PC og Xbox med, med bestemte titler, at de kan spille sammen ja. spillerne på hver deres platform. Mm -hmm. Og det tænker jeg egentlig er en, en rimelig en, en, en god idé mange titler. Selvfølgelig, det, selvfølgelig. Øh, det gør, at man har flere spil med, blandt andet. Ja. Og det, det er ledet, det, at det som en annoncering af Fable Legends, der så kommer til, øh, til Windows 10. Oh boy. Eller måske bare til Windows. Oh boy. Det er vi. der, ingen, der Nej. Men det kommer samme dag, som det kommer til Xbox. Alright. Så snakker de også lidt om øh, DirectX 11, som de, øh, 12, som de er på vej. Mhm. Mm som er sådan en API til grafikkort. Ja. Øh, dem vil de... Det har de snakket om før, at de vil fokus på at lave den sådan lidt mere lightweight, ja, okay. øh, så man kan, kan komme tættere på hardwaren, som de siger. Mm. Og få mere ydelse ud af den. Yeah. Det lyder lidt sexet. Mm. Selvfølgelig. Og så i forbindelse med det, siger de så, at de vil ikke lave den øh, restriktiv til nye grafikkort. Det vil sådan set også fungere på, øh, på forholdsvis nye grafikkort. Mm -hmm. øh, der er nogle enkelte features i den Som er sådan specialiseret til helt nyt hardware Men ellers, sådan overordnet set Der vil den også fungere på ældre hardware ja. Og det giver jo egentlig også meget god mening Fordi at øh, ja, grafikkortet i Xbox One Ikke er vildt nyt Jeg tror det er to generationer gammelt eller sådan noget. Så, øh. så ja Det er fint nok, at de ikke bare siger Det kan til Xbox One Men tilbage, at der skørt gøre det en ny grafikkort Ja, det er meget fint Så den sidste ting Jeg tror jeg har Det er så deres øh, Annoncering af sådan en, øh, også nogle virtual reality-briller, eller ikke helt virtual reality, det er så augmented reality-briller, ja. hvor den så, altså forskellen, det var det her med, at du, du blender, øh, øh, hvad hedder det, ja det er vel ikke nødvendigvis videospil, men øh, grafiske elementer, der er lavet i en computer, det blender du sammen med virkeligheden. Åh, oh, alright. Og virtual reality, det er jo bare rent grafiske elementer, ikke du, mm -hmm. du ser. ja så er det sådan en brillant, du kan se lidt igennem, og så laver den så grafik, så om, at det var i den virkelige verden. Okay, forstået. Og øh, den har de vist lidt forskellig fremfra, blandt andet Minecraft, der sådan kommer til at folde ud i en stue. Ja. Yeah. Eller en, en sådan væg, der falder sådan sammen i blokket, bup, og så yeah. er der Minecraft inde bagved. Super. Inde ved naboen, så kan man lige se, hvad de laver, når mm -hmm. spiller Minecraft. Selvfølgelig. Det skal man holde øje med. Jeg tror faktisk, det var, det var lige alle de nyheder, de snakker om. Ja. Yeah. Angående, jeg synes, der var en ting mere, men jeg kan godt nok ikke huske, hvad den var. Jamen, nu kan jeg huske den sidste faktisk. <laughs> yes, det virkede. <laughs> Og det er faktisk sådan en god nyhed. Det har, det, det har så ikke noget med Helo overhovedet. Øhm, men det var, at der havde været om prisen til, eller prisen på øh, Windows 10. Ja. Men de så ud at sige, at det er faktisk gratis for alle, der har en Windows 7, 8 eller 8.1 licens. Sådan. Øh, inden for det første år, hvis du henter det der, så er det gratis. Ja. Yeah. Det er da sweet Ja Så kan I, så jeg så kan I faktisk gå og overveje Om jeg vil have Windows 10 Ja mm. Så jeg tror det Altså Ja yeah, Det er nok en god idé For ligesom at få banket Brugerbasen op ikke? Jo Det er, man får en masse folk med mm -hmm. Jeg tror faktisk det er en rigtig god idé Fordi At man får selvfølgelig brugerbasen op mm -hmm. Jeg tror egentlig også Det er en, en retning Det vil gå fremadrettet Det her med ikke at Ikke at fokusere på Og at, at supporte så gamle styresystemer, så langt bagud, men i stedet for bare at gøre det nemmere at få de nye, måske gratis, og så kan de så leve af, fordi de prøver på at lave den her marketplace, ligesom Apple og siger på deres jo. USX, og så, og så får de selvfølgelig korte af det, så det er jo en fordel, hvis de kan tjene godt på det, at man så har mange folk, der i stedet for har adgang til marketplaceen, og så skal man, de heller ikke kan fokusere så meget på at have, have folk og bruge ressourcer på at understøtte gamle systemer, hvis de bare kan sige, hey, opgår der bare til den nye. Smart, smart. Men jeg ved ikke, om det Det de, de kommer selvfølgelig an på, om, om, der, om der er hvad der er mest penge af de to. Og mm -hmm. det ved jeg jo selvfølgelig ikke. Nej. Men det kan være, du ved det. Øh... Nej. <laughs> okay. <laughs> ja, ja. Nå, men så tænker jeg bare, at vi, uh, vi slutter podcasten her. Ja. Sig ja, vi farvel. Vi skal lige huske... Uh, vi i morgen. Vi skal lige huske at sige, hvor de kan kontakte os. Ja, selvfølgelig, fordi vi vil rigtig gerne læse uh, post for os. I way Ja. Eller folk, der måske ikke er fan af os. Det kan også være. Der er en, der tænker, at jeg synes, en lort. <laughs> Men forhåbentlig ja. har en idé til, hvordan vi gør det bedre. Jeg ved det ikke. Ja, konstruktiv kritik. Det glemt kun start. Ja, det kan I skrive ind til gametest.dk.gmail.com Præcis. Og I kan skrive med os andre fans inde på en gruppe Gametest ind på Facebook. Ja. Og så kan I se vores ting inde på hvad hedder vores YouTube-kanal. Gametest Danmark i et ord. Ja. Så, så finder I os. Så jeg tror, det var de plugs, der var brug for. Yeah. Og så er det bare at sige farvel, og vi snakkes ved.